Mai înainte de aceasta, dați-mi în voie însă să vă citesc o întâmplare pe care am găsit o scrisă sub titlul Dumnezeu răspunde la rugăcini. Doctorul Brown istorisește experiența pe care a avut-o într-un avion când zbura peste ocean. Deodată două motoare de pe o aripă s-au oprit și avionul a început să coboare. Brown a început să se roage. În Statele Unite, soția sa auzea prin radio că un avion era în de deasupra oceanului. Îndată împreună cu cele trei fiice ale sale s-au așezat în genunchi ca să se roage. Catastrofa părea inevitabilă, dar deodată când avionul nu mai era decât la câțiva metri deasupra apei, cele două motoare au pornit și aparatul și-a reluat altitudinea. La sosire, pilotul a declarat Se întâmplă foarte rar ca două motoare de pe aceeași aripă să se oprească amândouă. Dacă se întâmplă lucrul acesta, este absolut exclus ca ele să pornească iarăși. Noi nu înțelegem nimic din ceea ce s-a întâmplat. Braun s-a apropiat de pilot și a spus Eu pot să vă dau explicația. M-am rugat tatălui meu care este în ceruri și el este cel ce a făcut motoarele să pornească iarăși. Ilie era un om care avea aceeași slăbiciuni ca și noi. Este vorba de profetul Ilie din scriptură. Și s-a rugat stăruitor să nu plouă și n-a căzut ploaie pe pământ trei ani și jumătate. Apoi s-a rugat iarăși și cerul a dat ploaie. Oare nu pentru a ne încuraja să ne rugăm cu stăruință, ne spune Duhul lui Dumnezeu că Ilie era un om cu acelea slăbiciuni ca și noi? Apoi ne gândim la Iosua care s-a rugat Domnului și Domnul i-a ascultat rugăciunea și a oprit soarele pe cer până când și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Și câte atâtea alte exemple avem în Sfânta Scriptură și dacă astăzi viața noastră este așa de sărăcăcioasă, viața noastră spirituală este numai din pricina faptului că nu folosim bine această unealtă puternică mâna care mișcă Universul și anume rugăciunea. Și am să vă spun eu una din cauzele pentru care rugăciunea pentru noi are atât de puțină însemnătate. Dacă toată ziua, Capul ne este plin cu socoteli, cu temeri, cu grija zilei de mâine, cu frământări, cu grija de a ne îmbogăți. După ce venim acasă, ne găsim refugiu în fața unui ziar de politică sau deschidem televizorul și urmărim știrile, după aceea, cum să mai mergi la rugăciune? Că nimic din toate acestea nu te îndreaptă către Dumnezeu. Toate acestea îți umplu inima cu neliniște, îți umplu inima cu groaza zilei de mâine, te umple cu toate murdăriile păcatului de jos. Și cum să mai mergi atunci să îngerunchezi înaintea Tatălui de sus, ce să te mai atragă înaintea Lui? Din pricina aceasta, fraților și iubiții mei, pentru că nu ne folosim cu înțelepciune timpul nostru, pentru că mintea noastră lucrează pentru cele de jos, nu putem să le mai vedem pe cele de sus. Și așa cum am văzut o ilustrație în Cartea Creștinului, în timp ce Îngerul Domnului este coborât cu o coroană de aur să ne-o pună pe cap, și încearcă să facă lucrul acesta, nu poate din pricina noastră, pentru că noi cu grebla suntem foarte instabili, tot timpul umblăm pe fața pământului să culegem la gunoaie. Culegem gunoaie în timp ce îngerul ne-a pregătit o cunună mare. Domnul să ne facă să înțelegem bine lucrul acesta și să facem ce ne învață Psalmul 1 să cugetăm zi și noapte la legea Domnului, căci atunci vom căpăta încredere în el și putere de rugăciune. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să cuvinte și mesajul care ne stă înainte, deschizându-ne mai mult inima să înțelegem și ochii să vedem că umblarea după lucrurile de sus este singura fericire pe pământ și umblarea după lucrurile de sus ne le aduce și pe cele de jos. Pe când umblarea după cele de jos, de multe ori ne face să le pierdem și pe asta și pe celelalte. Ajută-ne să înțelegem și să vedem lucrurile acestea spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 Dintr-o aproape trecută, cu viața ta ce ai făcut, din tine ce o să rămână, e doar un punct de cer. Sufletul e tot ce ai, numai sufletul tău va merge dincolo, trupul acesta va merge de unde a fost luat. Și dacă de suflet nu te ocupi și te ocupi numai de aur, argint și lucrurile acestea de pe pământ, oare cu ce te vei duce suflete la judecata lui Dumnezeu? Iviți ascultători, intrăm în studiul lecțiunii noastre de astăzi, care așa cum am anunțat în deschidere, se află la versetul 38 de la Ioan, de la capitolul 4. Vom citi versetul acesta urmat de explicațiile care îl însoțesc, după aceea, cu voia și ajutorului Dumnezeu, cât și prin găduița dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge versetele următoare plin de bucuria pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, având parte de Cuvântul Său Cel Sfânt să-L cunoaștem și ne-a dat și Duhul Său Cel Sfânt să-L putem împlini. Versetul 38 sunt în felul următor. Eu v-am trimis să se cerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ascultătorii noștri își aduc aminte că ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Sus s-a oprit la fântâna de la Sihar, ostenit de călătorie, dar Așa cum era planul lui Dumnezeu, trebuia să se întâlnească cu femeia aceea, femeia aceea l-a recunoscut ca pe Mesia, s-a dus în cetate să spună și celorlalți că l-a întâlnit pe Mesia. În timpul acesta ucenicii care erau plecați după ale mâncării se întorc înapoi cu cele ce au cumpărat și îl îmbiau pe Domnul Isus să mănânce. Dar el a spus că mâncarea lui este să facă voia tatălui celui care l-a trimis, adică să vestească Evanghelia samaritenilor care ieșiseră la el afară din cetate. Apoi Domnul Isus le spune, uite, vedeți voi holdele? Voi ziceți că mai sunt patru luni până la seceriș, dar eu vă spun că holdele sunt albe, gata de secerat. Și le spune, ridicați-vă ochii și vedeți. Apoi Domnul Isus le vorbește în continuare despre seceriș, în legătură cu care avem câteva gânduri, așa după cum Dumnezeu a călăuzit pe preotul Niculiță să le așternă. Stăpânul ogorului face pe ogorului tot ce vrea, schimbă lucrătorii. Dă porunci să se strângă roada într-un anumit fel, oprește lucru când crede el și așa mai departe. În același fel și Domnul Isus. În ogorul lui el face ce vrea. Lucrătorii care au arat și au semănat pot să nu mai fie chemați și la secerat, ci el își ridică alți lucrători și le dă lor porunci, noi porunci pentru strângerea recoltei. Ucenicii au fost trimiși de Domnul Isus să secere, acolo unde nu ei s-au ostenit, ci cu mult timp înainte au lucrat prorocii și alți oameni ai lui Dumnezeu. Osteneala acestora a fost grea, pentru că au amestecat-o cu lacrimile și sângele lor. Timpul secerișului a sosit odată cu venirea Mesiei, iar ucenicii lui au fost trimiși să secere. În Samaria, din ceata secerătorilor, dintre oameni, a făcut parte prima o femeie, și apoi ucenicii Domnului Isus. Snopii cădeau la picioarele lui, iar bucuria ei era mare că el, marele secerător, a secerat primul snop, și anume pe femeia samariteancă. Snopii secerați de Domnul Isus se transformă în secerători ca să adune alți snopi. Așa este rânduirea divină. În versetul următor, la versetul 39. Evanghelistul Ioan ne relatează următoarele. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturisirii femeii care zicea, Mi-a spus tot ce am făcut. Credința se naște în om în urma unei cauze. Care este această cauză? Răspunsul e următorul. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Acesta este un citat din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 17. Așadar, mulți samariteni au crezut în Isus din pricina mărturiei femei. Mărturia dreaptă și înflăcărată pentru Domnul Isus Hristos este o pricină de mântuire pentru mulți păcătoși. Mult face pentru viață, pentru credință și pentru birința adevărului o mărturie adevărată și limpede despre Domnul Isus. Din pricina mea a mărturiei pe care o depun, semenii mei ajung la viață la Domnul Isus sau merg spre moarte dacă nu mărturisesc. Nu poți rămâne nepăsător dacă ai primit cu adevărat pe Domnul Isus în viața ta prin credință și El a început să lucreze în tine. Dacă eu zic că sunt creștin, trebuie să mărturisesc pe Domnul Isus în orice timp și în orice loc. Cum îl mărturisesc? Se vede ceva în urma mărturisirii mele? Mult face o mărturie clară și hotărâtă. Să nu uităm, slujitorii lui Dumnezeu, frații mei, că noi suntem rânduiți pe pământ să semănăm credință în inimile oamenilor prin mărturisirea limpede a cuvântului scris al lui Dumnezeu. Să nu aruncăm o sămânță amestecată, căci vom răspunde în fața scaunului de judecată al zilei celei mari. Mărturia limpede și curajoasă atrage după sine suflete la Hristos la mântuire. Mărturia limpede și curajoasă face membre, adică face mădulare în trupul unic al lui Hristos pe pământ. Mărturia amestecată însă va face simpli membri ai unei partide religioase, ai unui cult religios. Femeia samariteancă avea putere în mărturia ei, pentru că se întâlnise personal cu Mesia, cu Hristos, care i-a descoperit toată viața ei trăită. I-a mărturisea, deci, din experiența ei, din cele trăite de ea, nu din cele auzite sau din cele citite despre Mesia. Întâlnirea cu Mesia îi schimbase întreaga viață. Frații mei, mărturia noastră despre Domnul Isus va put avea putere de convingere numai dacă izvorăște dintr-o întâlnire și dintr-o legătură personală și zilnică cu Domnul Isus Mântuitorul. Altfel, toată munca ne este zadarnică. Domnul Isus, adevărul lui, jertfa lui, planul lui de mântuire, nu se învață în școli, ci El, Mântuitorul, trebuie să intre în viața noastră prin credință și pocăință ca să o stăpânească de plin. Atunci ne trimite cu biruința în lucrarea Lui. În versetul următor la versetul 40 citim Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Cel care a venit cu adevărat la Domnul Isus și l-a primit prin credință ca mântuitor personal, nu poate să se mai desparte de el, ci îl roagă să rămână în viața lui ca domn și stăpân. Pentru el, viața fără mântuitorul nu mai are niciun rost, nici nu mai este viață. Rolul ei este El, Isus, astăzi, mâine și în vecii vecilor. Semnul că ai venit cu adevărat la Hristos este stăruința ta ca El, felul lui de-a fi, să rămână cu tine. În felul acesta dai dovadă că ai gustat din El și nu mai poți fără El. Samaritenii au fost atât de copleșiți de persoana Domnului Isus, că nu mai puteau să se desparte de El. De aceea l-au rugat să rămână la ei. Mai mult decât mărturia altora despre Hristos, mai mult chiar decât cea mai curată învățătură despre Hristos, este persoana lui Hristos. După ce am auzit sau au citit despre El Marele Mântuitor, să căutăm să rămânem cu El și El cu noi ca persoană, ca de la El, din trăirea Lui, din felul Lui de a fi, să învățăm adevărata trăire și închinare în duh și adevăr. Credința adevărată aduce sufletul în Hristos și pe Hristos în suflet. Adică persoana Domnului Hristos ia locul numărul unu în sufletul acesta și prin Duhul Său cel Sfânt are grija lui. Iar sufletul care stă cu Hristos începe să trăiască așa cum a trăit Hristos când era pe pământ pentru că Duhul lui Hristos are grijă să-L călăuzească pe urmele lui Hristos. Dragul meu! Ai venit tu la Domnul Hristos și l-ai primit în inima ta prin credință? Este o întrebare necesară. Dacă răspunzi da, atunci trăirea ta trebuie să fie la fel ca a lui, trebuie să semene cu trăirea lui și acest lucru trebuie să se vadă tot mai limpede cu fiecare zi ce trece. Căci așa ne scrie cuvântul Domnului la 1 Ioan, capitolul 1, capitolul 2, cu versetul 6, spune: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Cuvântul, deci, ne arată aici că el a rămas acolo două zile. Duhovnicește înțelegând lucrurile, Domnul Iisus este cu noi două zile, adică ziua legii și ziua harului, adică tot timpul. Sunt cu voi în toate zilele, ne spune el la Matei 28 cu 20. Cele două zile mai pot avea înțelesul și de ziua mântuirii, adică astăzi, și ziua veșniciei, adică mâine. Acesta este Iisus. El rămâne veșnic cu ai săi, slăvit să fie numele Lui. Mai departe, la versetul 41, Evanghelistul Ioan ne relatează cele ce s-au petrecut în continuare în felul următor. Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Iubiților, cuvântul Domnului Isus este născător de credință. Să nu ne mulțumim! Cu nicio învățătură, oricât de frumoasă ni s-ar părea, dacă nu ne duce drept la cuvântul Domnului Isus, Poți primi multe binecuvântări din partea Domnului Isus prin diferiți slujitori ai Lui. Poți înțelege mult din adevărul cuvântului Său prin explicarea Lui de către învățătorii credincioși. Da, poți fi luminat în ceea ce privește viața de credință privind la oameni sfinți. Dar, ține minte... Ceea ce-ți dă Domnul Iisus personal când vii la El, când te predai Lui și îi primești în întregime voia sa dumnezeiască, ceea ce primești în cazul acesta întrece cu mult mai mult decât tot ce ți-au dat sau îți vor da oamenii sfinți sau îngerii, după cum citim și aici că mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui decât cei care crezuseră din pricina cuvintelor femeii despre El. E bine să ascultăm și să primim tot ce e bun și adevărat de la oamenii credincioși, dar niciodată să nu rămânem numai cu atât, ci să mergem singuri la Domnul Isus Mântuitorul nostru scump, ca să ascultăm din gura Lui anumite lucruri pe care nu ni le poate da prin slujitorii Săi. El dorește și așteaptă cu foc să venim personal la El ca să ne spună și să-i spunem multe. Aceasta îi bucură inima și o deschide ca să se reverse asupra noastră mai mult har din partea Lui. Numai prin legătura personală cu Domnul Isus ajungem la stări duhovnicești adevărate, ni se deschid noi orizonturi dumnezeiești, primim chipul și felul Lui de a fi în noi și devenim lucrători stoinici pe ogorul Lui. Fără o legătură directă cu Domnul Isus nu putem nici alerga pe calea lui cea nouă și vie, nici să luptăm în lupta cea bună a credinței, nici să aducem rod plăcut și adevărat pentru Dumnezeu. El este vița, noi suntem lădițele și trăim numai dacă rămânem personal în el. Deci ne arată evanghelistul Ioan aici că mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Samaritenii? care au auzit mărturia femeii despre Isus Mesia, nu s-au dus să spună altora ceea ce le-a spus femeia, ci s-au grăbit să meargă ei, direct, personal, să-l întâlnească pe acela despre care au auzit. Ce pildă minunată sunt acești oameni pentru noi! Să nu rămânem niciodată numai la ceea ce ne spun alții despre Mântuitorul nostru, ci, așa cum s-a zis mai sus, să venim noi Înșine să venim în mod personal și direct la Domnul Isus, să ne luăm timp să stăm cu El și vom primi din partea Lui binecuvântări nebănuite. În versetul 42, ni se arată că aceștia care au crezut în Domnul Isus după ce au venit la El din pricina cuvintelor Lui îi ziceau femeii: Acum nu mai crede din pricina spuselor tale ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul Mântuitorul Lumii. Este nevoie, este absolută nevoie iubiților să avem o întâlnire personală cu Domnul Isus, avem nevoie de o convingere personală, avem nevoie de o auzire duhovnicească personală. Numai așa se ajunge la mântuire și la desăvârșire. Oamenii, da, îți pot spune multe despre Hristos și pot să spună chiar lucruri bune, dar să știți, nu-i de ajuns cu ce-ți spun ei, ci trebuie să-l auzi tu însuți, să te convingi tu personal de adevărul lui, altfel nu-l cunoști cu adevărat. Samariteanca a avut rostul ei pentru că ea a spus întâi oamenilor despre Domnul Isus, dar oamenii când au auzit n-au rămas numai la ceea ce le-a spus ea ci s-au dus ei înșiși la el și așa s-au convins de persoana și învățătura lui. A auzit despre Hristos și a crede în el de la distanță e un lucru. A-l cunoaște personal e cu totul alt lucru. Când îl cunoști personal, ajungi să știi. Când auzi pe alții vorbind despre el, simplu crezi. Viața normală a credinciosului trebuie să treacă de la credință la știința credinței. Așa cum spun oamenii, l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Ei nu mai zic credem, ci știm. De ce? Pentru că au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus cu Mesia. Adevărata putere în viața de credință vine atunci când trecem de la credință la știința credinței. Samaritenii au crezut spusele femeii, dar n-au rămas numai la atât, ci s-au dus personal la Domnul Isus și abia atunci au știut limpede că El este Hristosul, Mântuitorul lumii. Nu numai Hristos, ci Hristos, Mântuitorul. Iată urmarea întâlnirii personale cu Hristos. Aceia care au auzit despre Hristos de la oameni dar nu s-au dus să-L întâlnească personal pe Domnul Hristos, aceia sunt convertiți ai oamenilor. Și de aici s-au născut partidele religioase care nici pe departe să lucreze împreună spre Dumnezeu, ci se urăsc și se dușmănesc între ele. Ce trist, ce rușinos, ce înjositor să te numești apărător al adevărului Hristos și să te apuci pe de altă parte să ponegrezi și să faci polemică împotriva altor partide religioase, ba încă să ridici și mâna asupra lor. Dar acesta este rezultatul oamenilor care au auzit despre Hristos de la oameni, dar nu s-au dus să se întâlnească cu El personal în cuvântul Său Cel Scris sub influența și sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Său Cel Sfânt. Vestitorii Evangheliei au marele rost de a spune oamenilor despre Domnul Isus, despre jertfa Lui și de a îndemna să vină la El. Atât! Dacă însă oamenii nu ies din cetatea lor ca să vină la El și să-L primească personal ca mântuitor și domn, nu ajung la mântuire, nu au viața în ei înșiși. Pentru a înțelege mai bine acest adevăr, dăm aici câteva cuvinte spuse de Iosif Trifa, inițiatorul mișcării evanghelice numite Oastea Domnului. Spune așa el, Cărțile de la Oastea Domnului sunt numai un mic călăuz pentru introducerea sufletelor în școala cea mare a Bibliei. Mai bine aruncați în foc toate cărțile mele decât să vă lipsiți de Biblie, de Cartea Vieții. Citatul acesta se află în cartea Ce este Oastea Domnului? Ediția a, cin a cincea, publicată la 1934, la pagina 227. În altă parte, acest vestitor al Evangheliei spune așa. Dacă prin cărțile mele sufletele au ajuns la Biblie, adică la Cuvântul lui Dumnezeu, și-au împlinit rostul. Dacă nu, nu mai au nevoie de cărțile mele. Încheia citatul. Adică în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, sufletul găsește tot ce are nevoie, Găsește pe Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii. Sunt necesare ajutoarele pentru ajungerea la țintă, dar după ce ai ajuns acolo, nu mai ai nevoie de ele. Nimeni nu ia barca în spate după ce a trecut râul. Astfel, oamenii aceștia ziceau femeii, Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Dacă femeia, după ce le-a spus oamenilor despre Hristos și despre locul unde se află el, ar fi pretins ca ei să nu mai meargă la el, ci să rămână la ea, să asculte cât știe ea despre el și le este ajuns, ce ar fi făcut oamenii? Desigur, n-ar fi luat seama la spusele ei. Când vreun vestitor al Evangheliei ar căuta să țină oamenii cu forța lângă el sau în gruparea în care se află el, nu mai miroase adevăr. Să nu depindem de oameni când este vorba de mântuirea și creșterea noastră. Oamenii își au cetățile lor, partidele lor religioase, dar Hristos are adevărul întreg la care toți trebuie să venim și să lăsăm pe toți cei care vor să vină, să vină la El, nu la o dogmatică a noastră. Toată libertatea trebuie lăsată oamenilor, ca ei să vină la Domnul Iisus afară din cetate, să-L întâlnească și să le dăruiască adevărul care mântuiește. Mai stăruim asupra gândului de mai sus, în legătură cu vestitorii Evangheliei. Cine rămâne numai la spusele unui om despre Hristos și nu are o întâlnire personală cu el, nu poate să facă niciun pas spre înnoirea vieții. Oricât de talentat și strălucit ar fi un vestitor al Evangheliei, el nu este decât un îndrumător spre Hristos, spre cuvântul lui. Cei cărora el le vestește cuvântul, trebuie să ajungă ei singuri să se convingă de adevăr prin cercetarea făcută de ei. Altfel, nu au o credință sănătoasă, puternică și dătătoare de rod. Prețuim pe toți lucrătorii lui Dumnezeu și le suntem recunoscători pentru jertfa lor, dar mai presus decât toți este Domnul Isus Hristos. Pe El vrem să-L ascultăm, felul Lui de a fi vrem să ne-L însușim, lucrarea pe care ne-o dă El vrem să o înfăptuim Că cel este viața noastră Nu este oare adevărul Acesta adevărul Evangheliei? Ferice de cine se supune Lui în totul Iubiți ascultători Anunțăm aici încheierea Programului I052 Din partea emisiunii creștine De radio Evanghelia Lumina Vieții Să ținem deci mult La libertatea noastră Consultând întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne și așteptând din partea lui lumină cu privire la felul cum îi place lui să alergăm pe calea sa, pentru că el este acela care în ziua veșniciei, în ziua socotelilor ne va răsplăti. Cu acestea fiind spuse și dorind ca binecuvântările mari și veșnice ale lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei care doresc să le primească, vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare care va marca încheierea propriu a programului I052.